Allora Buonasera e buon ascolto, eccoci di nuovo con un, per un appuntamento sull'economia, questa volta si parlerà di, di grossi nomi, ma non vi anticipo niente, lascio la parola ad Alberto Castagnola. Io vorrei riprendere una notizia che è di qualche giorno fa, perché vorrei stare tranquilli che tutti l'hanno avuta sul tavolo o nella loro mente. e soprattutto eh, tutti quanti la terranno presente nei prossimi mesi. Allora, il Fondo Monetario, eh, intorno ai primi giorni del mese, il 10 più o meno, ha eh, fatto uscire contemporaneamente un articolo su uno dei giornali economici e eh, dall'altra parte... Ha pubblicato uno studio fatto da due esperti a alto livello del fondo stesso. E eh, il contenuto, diciamo, il titolo dell'articolo in inglese è molto chiaro e dice: Uno stupefacente mea culpa da parte del capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Mea culpa significa è colpa nostra, abbiamo sbagliato tutto. No? <ride> Allora, questo, che cosa è successo? Materialmente, guardando anche lo studio, avevano previsto, nel senso, avevano fatto tutti i loro calcoli. Questi studi, per chi non lo sappia, hanno sempre una grande base statistica, calcolano una serie di indicatori, e avevano detto che se si riduceva il debito. Dei paesi industrializzati ci sarebbe stato una qualche. e se si fosse, fossero adottate delle misure di eh, austerità, per chiamare in generale in questo modo, ci sarebbe eh, stato degli effetti non particolarmente pesanti sull'economia nel suo complesso. Cioè, in sostanza, eh, si diceva che c'era <coughs> un qualche rapporto. Tra la riduzione della spesa pubblica e poi la possibilità di avere un'economia che marciasse, magari a tassi molto bassi, e questo si poteva, eh, quindi si potevano permettere di riportare il debito dei singoli paesi all'interno delle indicazioni del trattato di Maastricht, cioè una certa proporzione tra il prodotto interno lordo e il debito nazionale. Eh, quando sono andati a fare i conti, evidentemente qualcosa non aveva funzionato bene e si sono improvvisamente resi conto che invece gli effetti sull'occupazione, sulla spesa per consumi, sui redditi della popolazione, sono molto ma molto maggiori di quelli che avevano calcolato. Anzi, per essere più chiari, eh, l'andamento era completamente inverso, cioè mentre E le loro previsioni devono essere 0,5 per ogni punto di riduzione del debito, e gli effetti sono invece in senso negativo meno 1,5% sull'ammontare complessivo delle spese per consumi e via dicendo. Cioè in sostanza il fenomeno eh, si è manifestato e si è manifestato in misura particolarmente pesante. In sostanza che cosa significa tutto ciò io vorrei fare prima una <coughs> eh, come posso dire, una valutazione un po' tecnica. Eh, questi studi sono tutti impostati in chiave liberista, cioè quindi è chiaro che stiamo lì proprio nella culla del pensiero liberista e quindi devono essere sempre presi con le molle. D'altra parte eh, hanno delle rigidità particolarmente pesanti, anche se si sono verificate negli anni passati molte volte, cioè lavorano con degli indicatori o dei moltiplicatori, cioè dei coefficienti, non saprei so come spiegarli meglio, cioè dei rapporti tra le varie grandezze economiche, molto rigidi rigidi nel senso che per esempio per l'europa avevano usato un unico indicatore un unico moltiplicatore uguale per tutti i paesi che significa in pratica non tenere minimamente conto delle come dire della struttura delle economie dei singoli paesi e soprattutto delle capacità diverse assolutamente diverse per tutti tutte 27 paesi dell'unione europea di reagire al uh, taglio brutale, improvviso, del debito da una parte e tutto quello che sappiamo sul welfare de, della popolazione. Dimmi. A proposito di moltiplicatore, non so se in quello stesso articolo, comunque l'ho letto da qualche parte, che qualcuno ha un po' ironizzato dicendo hanno attaccato tanto Keynes la sua politica di espansione della spesa pubblica e poi proprio mh, di moltiplicatore sono stati colpiti no? perché mentre il moltiplicatore degli investimenti parlo per chi conosce un po' di economia di Keynes prevedeva che a un tot di investimenti pubblici corrispondeva una crescita dell'economia superiore a quegli investimenti quindi un moltiplicatore che poteva anche essere di due o tre volte in questo caso il moltiplicatore ha funzionato all'inverso quindi il taglio del debito e il taglio della spesa pubblica ha provocato una diminuzione più forte, come dicevi tu, del taglio stesso. Quindi sono stati colpiti dalla maledizione del moltiplicatore. Sì, eh, però vorrei essere più chiaro nella, nella cosa, nel senso che questo è quello che è successo. E però il dato di fatto è che eh, è relativamente più facile ottenere dei risultati più che proporzionali in crescita, cioè volendo ottenere dei risultati positivi con la popolazione che collabora, eccetera, eccetera, è particolarmente difficile ottenere dei risultati attenuati quando si cerca invece di tagliare, eccetera, eccetera. Quindi il problema è che bisognava eventualmente essere molto accur più accurati per, calcolandoli per esempio come minimo per paesi eh, ciascuno con eh, moltiplicatori o indicatori per paesi perché eh, ovviamente la situazione della Germania non è la situazione della Grecia questo però l'avrebbe capito anche un cretino però evidentemente eh, all'interno del, della struttura statistica eh, del fondo monetario queste finezze vengono tralasciate perché gli obiettivi sono completamente diversi uh, sì però insomma anche le, le, diciamo, è inutile fare di ogni fascio no cioè anche la, tutta la parte del pensiero liberista si può adattare in maniera diversa a seconda delle situazioni insomma cioè, ci sono delle elasticità possibili Le rigidità in economia sono sempre sicuramente negative, non so se è chiaro la mia valutazione, quindi questo lo dobbiamo tenere presente. Dopodiché purtroppo la rigidità è stata applicata in maniera senza, eh, senza variazioni, senza adattamenti, proprio su quel meccanismo che abbiamo denunciato essere estremamente pesante, estremamente negativo per la popolazione e soprattutto... La preoccupazione maggiore è con i tagli che si sono avuti nella parte spesa per consumi, quello stanno si cominciano adesso a verificare i risultati a consumtivo di questo tipo di tagli. C'è la grossa preoccupazione che eh, siano stati intaccati proprio dei meccanismi di produttivi, dei meccanismi di consumo, di beni essenziali, sto parlando dei consumi del consumismo eccetera eccetera, ma ah, proprio del problema dell'approvvigionamento di beni essenziali, che significa avere delle conseguenze sulla popolazione estremamente negative. Eh beh, poi la disoccupazione crescente ovviamente peggiora eh la certo, situazione. Poi, questo stavo per dirlo, questo stava e soprattutto una disoccupazione al 37% per i, i più giovani, Significa una intera generazione tagliata fuori perché anche se partisse uno splendido, me splendido tra virgolette, meccanismo di ripresa economica, eh, quanto tempo ci vorrà, cioè quanti anni dovranno passare per riassorbire oltre 48 milioni di disoccupati, che è la cifra più recente sull'Europa. Sull ecco, cioè, tutte queste cose però non sono state tenute presenti e purtroppo eh, dal punto di vista politico c'è il grossissimo rischio che questo tipo di ragionamento con questo tipo di rigidità vengano continuati anche dopo le elezioni quindi forse io ho insistito un po' per parlare ancora di questo argomento proprio perché Eh, non si tratta di un fondo monetario lontano, isolato, eccetera, stiamo parlando delle alternative di politica anche a livello nazionale. Quindi questo eh, errore, chiamiamolo così, perché in realtà erano convinti di quello che facevano, insomma non è che non lo sapessero. Il discorso fondamentale è che bisognerebbe subito, subito dopo le elezioni, avere un governo... che sia in grado di modificare radicalmente e strutturalmente il tipo di politica. Però questo sarà molto difficile, quindi bisognerà stare molto attenti a come votiamo. Sarà allora. difficile soprattutto perché il maggiore partito di opposizione che si candida appunto a guidare il Paese ha le stesse posizioni di Monti sulle questioni principali. Eh, il pareggio sì. di bilancio e, in e costituzione il, il è fiscal che... compact no alla patrimoniale <ride> cioè, quindi nessun cambiamento quindi al limite abbiamo addirittura un Monti più favorevole nel senso che ha detto che vuole abbassare l'Imu no? <ride> allora ci potremmo trovare in una situazione sì. che dimenticavo poco... va bene la riforma pensionistica della Fornero va bene la cancellazione dell'articolo 18, questo non lo dice la destra ma lo dice il eh, pd certo allora tutte queste cose dovranno essere come dire verranno a galla e dovremo tenerle presenti allora il discorso eh, quindi questo è un punto assolutamente fondamentale Eh, ci sono, sono, stati sono usciti un paio di articoli uno sull'internazionale uh, dell'11 dell gennaio quindi evidentemente questo tipo di uh, uh, come dire di confessione fatta dal, uh, dal fondo monetario allora, un momento, una cosa qualcuno specie nella stampa un po' più diciamo centrodestra ha detto ma i raffetti sono dei singoli esperti cioè non è stato il fondo allora eh, quello che invece è molto chiaro che il massimo dirigente questo blanchard eh, il massimo dirigente dell'ufficio studi del eh, fondo monetario e presentava i risultati di uno degli studi del fondo monetario questi sono Eh, per chi li conosce proprio di prima mano sono sempre preceduti dall'avvertenza eh, diciamo le valutazioni contenute in questi studi non corrispondono alla responsabilità del fondo monetario no? quindi questo crea ehm, come dire possibili equivoci ecco, in realtà quando esce uno studio a quel livello è di piena responsabilità dell'istituzione Ma eh, non so perché non è così automatico, cioè no, non è una mano, si potevano fare altre cose da questo punto di vista. Perché mi sembra che lo studio è ampio, copre tutti i paesi. Il problema è che il massimo di, di, come posso dire, di danno fatto dall'errore, errore, tra virgolette, dello studio è avvenuto in tutti gli altri paesi, tranne che per la Germania. Perché, proprio perché la rigidità ha colpito relativamente di più i paesi che erano in difficoltà maggiore. E quindi questa è la, la sostanza, questa è la realtà. Mi sembra ci sarebbero molte altre misure da prendere per ridimensionare la Germania, nel senso che gli Stati Uniti sono sempre preoccupati perché la Germania esporta negli Stati Uniti una quantità di prodotti industriali che mettono in difficoltà sempre la bilancia commerciale e quindi la bilancia dei pagamenti delle, degli Stati Uniti stessi, per cui, per cui la Germania pur essendo non so un decimo più o meno dell'economia americana così a, a, a peso eh, riesce a esportare molto di più, mentre gli Stati Uniti hanno notevoli difficoltà a esportare perché le multinazionali di origine americana hanno... creato molti impianti all'estero quindi hanno prodotto meno all'interno degli Stati Uniti e invece quello che producono all'estero siccome serve per gli americani è, mette, diventano importazioni e quindi peggiorano la situazione della bilancia dei, del commerciale non so se è chiaro questo fatto no? cioè, non è soltanto una dislocazione ma è proprio una, fare all'estero quello che avrebbero potuto in teoria fare all'interno ah, quello è il problema fondamentale degli Stati Uniti finché loro continuano a fare queste cose la Germania avrà un buon gioco a inserirsi al, al loro interno con le sue esportazioni allora facciamo una pausa musicale ricordando il numero di telefono per chi volesse intervenire 06 49 17 50 quelli che vi facciamo ascoltare sono eh beh, un pezzo storico Led Zeppelin Let's When you squeeze my lemon out. I'm gonna fall right out of bed torniamo in diretta 87.9 in FM e riprendiamo a parlare di eh, fondo monetario internazionale e, e, e lascio la parola ad Alberto no vorrei per me basta il fondo perché volevo solo richiamare l'interesse per l'Italia insomma questa parte qua invece stasera volevo presentare praticamente è la presentazione di un libro di un librino piccolo cioè apparentemente piccolo, perché poi è pieno di roba, che si chiama Imparare dalle Catastrofi, che è appena uscito, l'abbiamo presentato la settimana scorsa, quindi insomma è proprio fresco di stampa, che si chiama Guida Galattica, questo è il sottotitolo, per sopravvivere al futuro. E eh, c'è un eh, disegnino di Altan sulla copertina, con la seguente scritta Urge rinforzare l'orlo del baratro che mi sembra come dire, la sintesi del, del libretto Allora, questo l'autore è Enrico Eoli e un altro suo collega che si chiama Stefano Caserini Eoli eh, è un esperto di catastrofi nel senso che ha già scritto delle altre cose e in pratica questo libro è fatto in maniera molto semplice per da leggere da però poi in realtà gli spunti sono un quantitativo enorme è fatto in ordine alfabetico quindi sono eh, 37 eh, pezzi sono 37 pezzi eh, i titoli posso provare a dire i titoli ma poi entriamo nel merito eh, altri mondi buone pratiche catastrofismo cinema clima decisione depressione ecologia della mente quindi in realtà eh, poi non so il numero 25 parla di pedagogia delle catastrofi eccetera eccetera cioè è un libro quindi che eh, parla delle catastrofi prossime venture, cioè parte, dando un po' per scontato l'analisi che eh, facciamo, no? cioè che ci sono una serie di meccanismi ambientali e una serie di meccanismi economici che sono arrivati al capolinea e quindi che stanno per dare il massimo degli effetti negativi possibili e soprattutto Eh, siamo abbastanza convinti del fatto che è proprio il meccanismo economico dominante che sta dimostrando di non essere più in grado di eh, svolgere nemmeno le sue funzioni quelle diciamo normali, tradizionali mentre i danni ambientali stanno superando delle soglie di non ritorno questo ne abbiamo già parlato varie volte quindi Spero che gli ascoltatori, almeno in gran parte, sappiano di che cosa stiamo parlando. Chi, chi no. ha seguito Entropia Massima dai suoi inizi nel 2001, se non sbaglio, proprio col nuovo millennio, è, diciamo era uno dei presupposti per cui è nata questa trasmissione, questa convinzione quindi, quindi, era abbiamo già... Abbiamo che siamo abbastanza d'accordo. <ride> sì. Ecco, però, eh, questo libro a che cosa fa? Questo libro <coughs> sottolinea La, da un lato, cioè richiama continuamente in varie parti delle, delle singole trattazioni, richiama eh, i singoli meccanismi di danno, quindi sulle materie prime, sul, sul clima e via dicendo. Però poi la maggior parte delle, delle analisi riguardano le reazioni, a questa catastrofe che si approssima cioè in sostanza è come un tentativo di capire ma perché non stiamo reagendo in una certa maniera com'è possibile che stiamo andando avanti appunto verso l'abisso verso il baratro cioè verso una situazione fuori controllo per dirla in senso generale e nessuno reagisce Abbiamo parlato anche l'altra volta, l'altra trasmissione, abbiamo parlato di Doha, il fatto che è stato tutto rimandato di alcuni anni, mentre i tempi dei meccanismi più gravi, non so, quello dello scioglimento del permafrost di cui abbiamo parlato la volta scorsa, sono molto più rapidi, sono di anni, di mesi, non so, cioè sono delle cose che stanno succedendo. E soprattutto quello che si sta avvicinando in termini appunto di... temporali molto ristretti è il fatto che si moltiplicano le situazioni in cui un meccanismo di danno ambientale è collegato strettamente a un altro meccanismo in modo tale per cui se si interviene per smontare uno dei due meccanismi peggiora l'altro cioè in sostanza queste interrelazioni eh, rendono praticamente impossibile Il, la reazione corretta l'altro aspetto che viene, che viene sottolineato in, in tutte le parti di questo libro è che eh, c'è un atteggiamento molto non strano perché poi in effetti lo spiega cioè fa una serie di ipotesi e quindi insomma sono tutte cose molto in qualche misura anche già conosciute cioè in sostanza la popolazione o le popolazioni in generale stanno rimuovendo il problema cioè stanno psicologicamente dicendo sì è vero però che cosa possiamo fare eh, tanto vale speriamo che succeda qualcosa che impedisca questo evento eccetera eccetera cioè eh, sfuggono c'è una parte, una parola che è molto interessante che viene usata parla di diniego cioè negano psicologicamente, cioè non lo negano, eh, molte volte non possono negare di aver visto che i ghiacci si stanno sciogliendo, però negano eh, la gravità della cosa e quindi c'è questo allontanamento del rischio, della, cioè questa paura profonda e intima che impedisce di spingere nella direzione eh, corretta, cioè quella che permetterebbe ancora oggi di modificare queste tendenze di fondo. È la politica dello struzzo che sappiamo che la fine ha fatto. È una delle <ride> frasi che viene citata qua, no? Cioè, eh, questo è ancora più valido eh, per quanto riguarda le classi politiche perché eh, ogni volta che si cerca di affrontare un problema della portata di quello che ci sta portando alla catastrofe Eh, si pagano dei costi politici perché la gente si rifiuta di considerare la gravità della situazione e quindi i politici dovrebbero fare uno sforzo piuttosto consistente per modificare eh, diciamo questi meccanismi e quindi aiutare la popolazione a capire realmente che cosa sta succedendo processi molto lunghi come minimo e ancora mai iniziati quindi in sostanza C'è una specie di doppio ritardo, c'è un ritardo nel capire e mettere sul tavolo la realtà del problema e c'è un ritardo nel avviare dei processi più o meno risolutivi Ecco, quindi questo è il tema del, del libro. Una variabile inquietante che è sempre presente ma mi sembra negli ultimi tempi lo sta diventando ancora di più è quella della guerra. le armi e anche quindi non, non, non soltanto conflitti per accaparrarsi risorse a questo punto non solo minerarie non solo energetiche ma anche eh, risorse agricole perché il land grabbing eh, questo è insomma in un in un periodo in cui la crisi agricola alimentare sta riportando verso l'alto il numero degli affamati dei malnutriti Eh, chi ha i soldi, chi ha il potere cerca di assicurarsi un futuro e quindi anche dei terreni coltivabili per i propri fini che siano alimentari o magari per produrre agrocombustibili ma poi c'è anche l'altro legame perverso che è quello di dirottare le risorse nella direzione delle armi e delle, delle forze armate e, e qui voglio ricordare un caso eclatante di cui si parla pochissimo eh, sui media italiani un caso di una gravità enorme Uno degli ultimi atti del governo Monti prima di dimettersi è stata l'approvazione del, della legge di riorganizzazione delle forze armate italiane che prevede una spesa di udite bene 230 miliardi di euro in dieci anni per l'acquisto soprattutto di nuovi sistemi d'arma, la riorganizzazione delle forze armate, eccetera. Sono una media di 23 miliardi di euro l'anno in un periodo di terribile crisi come questa. Ecco, se non è perverso questo. Allora, eh, quando tu fai le domande, stasera è facile risponderti perché è in ordine alfabetico, e quindi c'è un pezzo che si chiama guerra. e quindi parte appunto dicendo le cifre più o meno che stai dicendo tu non per l'Italia ma a livello internazionale perché la, la, la, come dire, la, la, come dire, la tendenza di fondo è quella dei periodi di maggiore diciamo, tensione e di maggiore ricorso alle soluzioni armate gli ultimi eventi in Francia, in Mali, da parte della Francia sono semplicemente la conferma di questo tipo di meccanismo allora eh, quindi vengono date tutte queste informazioni e che però parla dice ma perché questo eh, è essenziale che avvenga una radicale trasformazione dei nostri immaginari di civiltà e quindi il discorso viene eh, alzato quando si parla di guerra ormai non è più possibile risolverla solo in termini di pressione per far diminuire la spesa o cose di questo genere, è proprio che bisogna eh, cominciare a negare in profondità il fatto che con le guerre si possa arrivare a delle soluzioni. Ho dimenticato di dire nella presentazione generale del libro che eh, per ogni parola, per ogni brano che è stato scritto, Ci sono delle eh, citazioni iniziali, eh, che sono buffe, perché molte sono da canzoni, da testi leggeri apparentemente, eh, però, e poi c'è una intensa invece bibliografia, che permette immediatamente di cogliere non attenzione non il problema nei suoi aspetti quantitativi, eccetera, ma proprio la parte più di impostazione della risposta che dovrebbe essere data quindi questo libro oltre a essere molto interessante è anche uno strumento diciamo di lavoro uno strumento per la didattica di estremo interesse eh, possiamo procedere se tu vuoi ancora su qualcosa di queste per esempio Eh, a pagina 75, aspetta un attimo, sì, c'è una parte che mi sembrava particolarmente interessante. Dunque, la mancanza di approfondimento sul cuore del problema, sulle cause profonde e sulle relative responsabilità, sull'efficacia dei possibili rimedi non è casuale. È in linea con la tendenza all'occultamento delle notizie scomode. molto frequente in alcune testate giornalistiche. E qui poi c'è quasi una pagina. D'altra parte, continua il testo, la rimozione funziona, perché l'opinione pubblica non vede l'ora di essere rassicurata. E anche a causa delle continue emergenze sparate a caratteri cubitali c'è una percezione di alta vulnerabilità che riguarda le società ricche, popolazioni che da decenni si sentivano invulnerabili. quindi è cambiata la percezione dei danni, la vulnerabilità dell'Occidente per un verso accentua la rimozione, ma le persone sanno di essere in un mondo insicuro, non solo per motivi sociali, ma anche come umanità. Allora, eh, quindi in sostanza qui viene sottolineato il fatto che eh, da un lato i giornalisti tendono a dare delle notizie che colpiscano l'immaginazione, però le danno automaticamente, cioè per loro stessa iniziativa, danno queste notizie in maniera eh, attenuata, una specie di vaccino, no? Cioè vengono date le notizie, però si dice, sì, sì, va bene, però è già successo, oppure sappiamo tutti come andrà a finire. Oppure subito dopo c'è un po' di gossip, così si, oppure, si, <ride> si sdrammatizza. è un po' la stessa cosa... Eh, per cui quando si parla dello scioglimento dei ghiacci, eh, la, la foto che viene usata praticamente su tutti i giornali, indipendentemente dalla loro posizione politica, è la foto dell'orsacchiotto no, che, che sta lì. Però, che tutti, però dopo sotto c'è scritto, speriamo che sappia notare, cioè come se eh, questa piccola notizia di cronaca avesse un qualche peso su un fenomeno invece molto ma molto più rilevante. Allora, eh, quindi, però, questo che cosa comporta questo uh, doppio livello e questo continuo palleggio? Che, nasca, che aumentano le angosce di fondo. E allora, eh, qui bisogna cominciare a capire che eh, è vero che vengono rimossi i problemi, però, la rimozione, questo ci insegnano gli psicanalisti, la rimozione non risolve la situazione. causa, non elimina la causa delle angosce, le angosce vengono spinte verso il basso però stanno lì e allora poi si hanno degli effetti apparentemente lontani ma che invece hanno trovato un utilizzo in quel senso. C'è un suggerimento che viene dato a un certo punto, e lo cito così com'è, abbiamo ricercato l'ordine, parla in generale degli esseri umani Con scarsi risultati. Forse dovremmo favorire oggi una maggiore capacità delle persone di stare nel disordine. Allora, questo è eh, il punto fondamentale, il punto d'appoggio, diciamo, no? dell'atteggiamento nei confronti della, delle catastrofi. Cioè, si parla chiaramente c'è un punto apposito, e il titolo, se vi ricordate, è Imparare dalle catastrofi. Cioè in sostanza il suggerimento è che con ogni probabilità non le possiamo evitare, con ogni probabilità ci sarà un periodo di transizione molto pesante in termini umani per la popolazione e forse dovremmo cominciare a addestrarci, a convivere con le catastrofi e cercare di farle diventare, eh, non dico delle occasioni o delle opportunità di sviluppo o di ritorno al passato, ma delle Eh, occasioni che ci permettono di eh, resistere, di passare oltre, di sopravvivere e qui c'è una distinzione che viene fatta questa cosa è utile se ci saranno dei sopravvissuti non so se, che è piuttosto pesante direi di sì e gli altri eh, possono anche impararlo ma non ce sì. ne saranno più No. Eh, sì senza sopravvissuti è poco utile esatto, imparato è poco utile sì. l'impostazione di questo discorso Beh, in termini fisici il disordine mi sembra di capire che si intende come una entropia crescente no quindi un'entropia arrivata a livelli drammatici per la sopravvivenza della specie esatto Beh, e di questo noi ne abbiamo già parlato però qua a me sembra che ci sia che venga come dire sottolineato tutti gli aspetti di psicologia sociale non so se si può chiamare in questo modo e dall'altra però anche ci sono anche una serie di indicazioni su come ci dovremmo cominciare cioè quale dovrebbe essere il modo di approcciare cioè di avvicinarsi alle singole catastrofi che sono in via di esplosione allora questo infatti c'è un punto che si chiama resilienza una delle parole che viene no? che più o meno si può Eh, tradurre in questi termini forte capacità di adattamento di ritorno all'equilibrio preesistente senza che eh, la situazione si spezzi si renda eh, come dire, inadatta ad affrontare eh, le realtà esterne e eh, dopodiché potrebbe essere eh, questo tipo di impostazione però potrebbe anche essere negativo Prima dello scoppio della, della catastrofe in quanto può indurre all'illusione che la catastrofe non ci sarà. Cioè una persona che venga eh, stimolata a prepararsi, a essere, sentirsi, come dire, superiore al corso degli eventi, eh, si, presente, si potrebbe essere indotta a. dire vabbè, eh, però io sono talmente ben organizzato mentalmente talmente addestrato che poi non, non riuscirò a sopravvivere sicuramente, che può essere un'illusione in un numero di casi particolarmente elevato allora questo è un, uh, un passaggio estremamente importante c'è un'altra frase che vorrei citare quando sotto la parola risorse sotto la parola risorse in generale C'è un'affermazione, l'umanità si è dimostrata incapace di gestire collettivamente i beni comuni limitati. E ci sono una serie di, cioè c'è due pagine di esempi, no? la famosa Isola di Pasqua, ma ce ne sono moltissimi altri. E, ed è tutto documentato, ci sono i testi e via dicendo, però questa affermazione per tutta la storia che abbiamo alle spalle, eh? Eh, mette molto, è una sottolineatura che a me sembra politicamente importante oggi che stiamo cercando di dare importanza ai beni comuni. Dobbiamo sapere che alle nostre spalle ci sono una serie di esperienze storiche molto negative anche in questi termini. E l'ultima frase, speriamo di non estinguerci ben informati. è un po' come morire in perfetta salute mi sembra vabbè insomma ehm, siamo stati un po' Cassandre, non lo so speriamo di non, di non esserlo in effetti perché l'obiettivo non c'è nessun al di là dell'ironia, non c'è nessun compiacimento nel dire queste cose, c'è una legittima e grossa preoccupazione, del resto non è da oggi che ne parliamo, non siamo i soli a parlarne, non siamo i soli ad agire, perché insomma ci sono milioni e milioni di persone nel mondo che si rendono conto di questa cosa e cercano anche di fare qualcosa. Purtroppo però la maggioranza ancora probabilmente non ha questa consapevolezza, visto che i decisori eh, appunto si permettono di non fare niente o di rimandare eh, delle ipotetiche soluzioni. Il discorso ovviamente non finisce qui, continueremo a riparlarne da questi microfoni, in particolare da Entropia Massima, e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Grazie e rimanete all'ascolto.